hämmästyttävä mainokset menevät vähän sekaisin niin. Täällä on käynyt niin, että studion ovi pamahti kiinni ja me yritetään pelastaa mua täältä näin tilanne on päällä. Tietusvallinen edustajat rynnivät studion ulkopuolelle seuraamaan pelastusoperaatiota. Paskalista on lähtenyt liikenteeseen. Viimeisimpien tietojen mukaan menee jopa tunti ennen kuin pääsen pois täältä. Ja raikolla Olatun viesti, että ihanaa nousi ylös, Olli Lindholmin sanoin. Minä, Chilean kaivosmiehet nousivat ylös, onnea heille, mutta minä yritän päästä ulos tuosta ovesta. Mutta minä pystyn olemaan yhteydessä ulkomaailmaan shoutboxin avulla. Laittakaa rohkaisevaa viestiä shoutboxiin minulle niin minä luen niitä itselleni. Tämä yhdistää kansakuntaa. Erityisesti muolemmitäs tota missä lu lu lu lu lukee isolla Suomi Suomi Suomi Suomi, koska siellä saa kaikki husi. Kaverset sieltä ne hussi. Chile Chile Chile Chile. Ja ne jotka korotti siellä ne husi Chile Chile Chile Chile. Etelkäi Suomessa tapahtui seko Vastaava onnettomuus, ja mitä jengi tekisi, rupesi Suomi, Suomi, Suomi, Suomi! Ja nyt se on tapahtunut. Ja tämä on vielä pahempi tilanne, koska niillä tuli aikaa monta kuukautta tulla pois sieltä, mulla on ainoastaan tunti. Elikkä siinä mielessä mulla on paljon hankalampi tilanne. Tuossa oli karjalaisten laulu ja lauluyhtiö Pinkit Hinkit. Ja seuraavan kappaleen tässä jo liikuttuu ääniväräjää. Tässä on Kaija K ja minulle kappale. Se on nimeltään Mä Vapaa. Kyllästynyt niihin. Voimi, jotka ohjailee mun elämää. Ja, jotka vie mun ja itse. Se on ehkä on onne tässä näitä Deji pösilö. En tiedä. tällä arin. hetkellä. Me emme ole molemmat tällä hetkellä vankina Radio Helsingin studiossa. Olemaan. Sillä niin olisi käynyt, jos olisi niin Ja minä haluan viestittää ihmisille, että toivottavasti ilmoitat omaisille ja he tulevat. Piteli oven kohdalla noin tunnin kuvittu. jos se nyt onnistuu, ypäätään tämä pelastautuminen täältä. suurempi vuoria merta, Se sellaiseksi kasvoim päässä. tuota yllätystä, et pidä hengitystä. Mä haluan jättää ettla mun henkinen tilanne on aika epävakaa. Peo, koska no nyt on tuolla tulla viesteitä. että me että aluksi että tuon on tullut tosiaan mutta sinä et tuli pieni pieniellä viivellä just Mä luulen että oli oli ratkemassa, oli Mutta onneksi onneksi tuli viestiä Olen ollut täällä myös ryhmän johtajana ja annostellut syömisiä täällä näitä, että tietty määrä kynsiä saa syödä 5 minuutin välein. Tulemme tässä kohta noita teidän rohkaisevia viestejänne, mutta sitä ennen kuunnellaan virtuosolta joku muu kappale kuin Suuren meen suolaa, koska me emme ole tosiaankaan missään paatissa tällä hetkellä. Tässä on rakkaustarina. Muistelen tällä hetkellä rakkaita. Toivottavasti teki jaksatte. Teidän tukenne auttaa minua kestämään täällä näin. Kohta otamme yhteyttä studion ulkopuolelle, miten tietosvälineet ovat reagoineet asiaan. Nyt alkaisin nyt tämän kertomuksen vanhan totuuden. Se syntyi aiemmin kuin sininen Se rakkauskertomus on, mutta mistä sen nyt alkaisin? Ensi katsessaan. jo tarkoituksen antoi hän mun maailmaan. Ei tule toista rakkautta milloin... Ja mitä viestiä tänne on nyt tullut? Ari, jos sä jäät niin ei haittaa. Silloinhan Radihoismassa tulee paskalistaa 24-7. Iho, sitä me ei kestä. Ja Pelleenhuhtanen laitanut rohkaisevan viestin. Suomi! Suomi! Suomi! Suomi! Suomi! Leijonalaiset on soittaa soita niin eiköhän fiilis parane se. Api hipi hupa hupa hupa Silloin on laitettu viestin, pitäisikö sinne joululaulut, eiköhän laiteta. Jos Nyt maistuisi ja kyytipojaksi, oli Lindholm. Noustais ylös. Joo, pösillä jo paikan päällä hän osaa, oli Lindholm. Jos huomattavasti meikaa paremmin. Kanssain ja kanssain. Ja tulviesti onneksi kaivoselut maassa nimeltä Saint Vincent and Grenadines. Miksi löytyy Lentien myös yksi toinen tuota, kulunut kulahtanut. Vihreä klassikko. Enempää kuin tuntee. Minä yritän ottaa tästä nyt yhteyttä Radio Helsingin Stion ulkopuolella. Eilisestä voi. Teeköhän tuollaittaa nolla. Tysiette kohta se todennäköisesti. Tunnen kuin kaikki. Salani syntyy, siitä minkä Siellä, onko Anna Laine kenttiä siellä studion ulkopuolella tällä hetkellä? Nyt ei, nyt ei kyllä kuulu mitään, Auro pieni hetki, viisassa painaa varmaan tosta. No niin, meillä on täällä teknisiä ongelmia, mutta nyt yritetään selvitä mikä tilanne Anna Laine tällä hetkellä siellä on Radio Helsingin ulkopuolella. Ari Peltonen on ollut jo siellä 10 minuuttia studiossa yksin. No, tällä hetkellä tämä ulkona näyttää aika rauhalliselta siis silleen, että kyllähän niin toimittaja Siniauer ja toimitusharjoittelija Nurmo ovat jo hieman kiihtyneessä tilassa. Samoin kuin tuo meidän jassa, joka on sitä ripustanut tämän toimituksen ulkopuolelle kyltin, että Jeesus pelastaa Ariin. Oi, äh, niin onkin, Hieno Hän on ihan olis. hengessä mukana ja odottaa paniikissa, että kuinka sinun käy. Mutta ihanaa on tietysti, että jos meidän tämä ikkuna. Nyt mä näen, että sulla on kaikki vielä ok ja hymy huulilla. Joo, joo, hienoa. Tuossa lukee tosiaan että mä huomasin, vasta nyt, että ihanaa musaa ja mitä kaipaa? eniten. Minä kaipaan tietenkin tällä hetkellä Pösilön seuraajan Anna Laineen läheisyyden lisäksi. Anna Laine, ajattelitko sitten kenties jollain tavalla rohkaisevasti antaa läheisyyttä sitten, jos minä pääsen pois täältä näin sitten tunnin kuluttua? En ajatellut, mutta mä, mä voin yrittää jotenkin tuolta oven alta sujauttaa sulle jotain CD, -tä. Mutta tota, sinne en nyt saa tuotua mitään juomaa, en syötävää. En läheistäsi valokuvia. Niassa öö, yrittää nyt kolkuttaa tiensä <tos> läpi, mutta <tos> ei, ei tänne onnistu. presidentti Tarja Hallonen tullut paikan päälle? hän voisi presidentin tavoin halata sitten jokaista ulospääsiä. <tos> jokaista ulospääsiää, eli Ari Peltosta ja Puutaratonttua. <tos> <tos> niin, mutta me seuraamme tilannetta, jota me unohdamme yhteyttä uudestaan katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun tilanne kehittyy varmastikin. Kiitoksia. Kiitos. Tosiaankin minulla on pysytty tänne näin samalla kun Reijo Ikonin ja Jalasse Riutavaa Terranissimot-levyltä esittävät kappaletta ole On saatu tänne näin ujutettua levy. Ja tämä varmastikin taistelutahtoa minulle, minulle nostaa. Tässä on Kai Hyttinen ja Kai Hyttisen single nimeltään Nosta lippu salakoon. Ja tänne on tullut, tullut nytten kuva ja tullut ihan selkeästi paikan päälle. Otetaanpa yhteyttä uudemman kerran taas Radio Helsingin Turja koska täällä on tapahtunut jotain Mään mielenkiintoista. Tuo tuntien nyt edessäin. Ja sen mutkitellen johtaa kotiin päin. Me kolme vuotta sitten erottiin, nyt kirjoitin. Jos vain vapaa olis, niin luoksessa apuisin. Luokse tällä hetkellä. Anna Laines siellä studion ulkopuolella. Ja mitä siellä studion ulkopuolella tällä hetkellä tapahtuu? No, nyt on ilmestynyt yhtäkkiä tänne ja paikalle. Että hän haluaa tietysti ottaa näistä järkyttävistä tapahtumista fotoja, että Kyllä. saadaan ikuisti tuo tilanne, jossa Ari Peltonen on jäänyt tunniksi jumiin Radio Helsingin studioon. Niistä nyt ei vielä tiedä, että pääsenkö minä täältä pois. Y 13 minuuttia on tällä hetkellä mennyt. Ystävällisesti, voisitko ystävällisesti haastatella valokuvaa. Saako hänet puhelimeen kenties? Saa, so, saa! So, Voiko ystävällisesti valokuva tulla puhelimeen? Ihan pieni hetki. Joo. Arvoisa ja ei tarvitse sanoa nimeä, mutta tuota, voi esittäytyä, mitä nyt tuntuukaan. Miltä nyt tuntuu? Niin. Media on hälytetty paikalle, on aika asia. Miltä, miltä Ari Peltonen näyttää nyt ikkunan ulkopuolelta katsottuna, että onko hän hyvinvoiva hy, hyvi vai edelleenkin yhtä huono voiva kuin normalistikin? Normaalin näköisen huono voiva. Vähän pimeätä näyttää olevan, sammutettu valot sieltä, vähän huono nähdä. Aha. toivotaan toivottavasti se ymmärtää laittaa vähän lisää valaistusta. Sinähän olet kuvannut häntä, hän että noin puolisen vuotta sitten joku valitti tuossa noin, että, tämä, että mä olen jumittunut tänne johtuu sitä, että musta on otettu homoeroottinen kuva, niin tota, mi, mi, mi, mi, mitä tunnet että on nyt vastuussa tästä näin, onko, onko kenties Jumala tämän kaiken takana? Jumala saattaa ja, olla, saattaa olla myös provosoiva valokuva ei niin, tietenkin. Niin, niin, nimenomaan itse sun sun tässä näin, mutta tota, no, niin, jääpä sinne sitten pit pitämään tilannetta ja katsotaan miten, katsotaan miten tilanne tästä etenee. Katsotaan Kiit ihme, joo. Jo. Bussi pysähtyy ja ulos, siitä vihdoinkin mä jään. Nyt koko salon lipuin koristeluun laittanut myöskin niin pössellä jotain. Sillä, sillä on varmaan pahempaa kuin se on siellä Ruotsissa. Se on kyllä totta. Ja edelleenkin tällaisia tunnelmaa kohottavia levyjä on saadettu saa, äh, pystytty ujuttamaan tänne studioon. Tilanne on jatkunut kiivalla täällä jo 15 minuuttia. Ja tästä tulee tästä tulee voimaa minulle. Ja tuolla, tuolla näkyy Naisihmisiä lisää. lisää, pitäisikö ottaa yhteyttä ja kysyä, että mitäs naisihmisiä tänne on kerääntynyt yleensä, niin mitä täällä näy? Joka pelätyn kumfun taitaa Voiset kaikki voittaa Lyö vaikka kinistä aina Juo kaikki kunnioittaa Muuta puolustusta en Mä tarvi vain sen Joku hyökkää takaa Maassa Jaa, hän, äh, hän pielmakaa Tiranilmessetkin elää siellä niin no, Onko siellä Anna jää. paikan päällä? Anteeksi, anteeksi nyt etä No niin nyt kuuluu taas Kuuluukaan? Y niin? kyllä, kyllä nyt kuuluu, Anna Lainet siellä Radio Siinä on keräntynyt lisää tiedotusvälineiden edustajia ilmeisettekin. No kyllä joo, siis tietysti mielessä joo, tiedotusvälineiden edustajia tänne nyt alkaa pikkuhiljaa valua, että joo. kyllähän tämä on mielenkiintoinen tämä tilanne. Kyllä, ja onko tullut jo mitään sellaista käsirysyä siellä mitenkään? Joo, siis... Tuntuu siltä, että tuo toimittaja Finnauer ja toimitusharjoittelija Nurmo öö, ovat jo melkein tallautuneet, koska on niin kiihkoissaan. Kyllä. Taistelevatko kenties nämä toimittajat, jotka siellä ovat paikan päällä oikeudesta, joilla öö, on haamukirjoittanut Peltosen elämän kerralle ja filmioitauksia tehdä, koska Peltonen hänen tunnetusta ei osaa kirjoittaa? Niin. Joo, just näin. Nimenomaan. Ja sitten tuli ensimmäinen sponsoriviesti, että, että tota niin, hs.fi haluaa <lacht> lahjoittaa tota niin, yhden ihan vain jonkun, jonkun tota Luku-oikeuden yhteen uutisoitu. Ihan, ihan loistava ja tilanne, että hän ei voi seurata, että pitää tämän tarkana mielessä. Kiitoksia. Ja tapahtumiin, Pasi Radio Helsinki. Työblant vennä. perjantai. perjantai, perjantai perjantai. Periantai. Periantai. Periantai. Periantai. Periantai. aikana Periantai. Periantai.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 Mieti siinä, kun rupesi jo nälkäkin ole ja johonkin täytyisi päästä syömään, että mihin mä täs keskustas oikein menisin. Moderni kosmoksen matkaaja, sinä olet alkupiste. Anna mysteerin aueta ja viihtymisen tapahtua. 12-15 heinäkuuta Turku Modern festareilla Lipelis, Powder, Bell Towers, Special K ja monia muita. Turku Modern, liputosoitteesta turkumodern.com 98.5 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa pasi kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi kuikka, pistefi. Ja Paskalistassa tällainen kaivosmies ja spesiaali. Siinä mielestä minä olen juuttunut tänne näin ilmeisesti tunniksi ja katsotaan miten pärjään. Ja huomaa kun katsoo tätä tuota noin peilikuvasta, että on päässyt päähän päämin pähä, sänkeä tulemaan sitten sen pressikuvan ja hiuksetkin ovat päässeet kasvamaan tässä näin parissa kymmenessä minuutissa pahasti. <tos> yeah. Ja kysymyspertki on laittanut viesti, niin taisteletko Ari Arin kanssa sitä, kuka tulee studiosta viimeisenä ulos? Kyllä, minä tulee viimeisenä ulos. Kaikki parhaan hu hu huomioon saa. Se, tulee ekana ja vikana, ja mä ajattelin tähdätä siihen. Okay, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I I Suomi! I Suomi! Suomi! I Suomi, Suomi like tuolla näytetään! Veukaloa. Kiitoksia hengessä mukana. Ottakaa itsekin paita pois. Nyt näyttää sitä, että lehdistön edustajat pikkuhiljaa häipyy ulkopuolelta. Mites tämä tämmönen oikein on? Ja laittakaa niitä Suomi-Suomi-Suomi-viestejä. Siis tosiaanin Chiilässä kaikki uusi, että Chiilet-Chiilet-Chiilä. Niin minä pitän tällä henkilöllä yllä. Suomi! Suomi! Suomi! Suomi! Puppeera! Puppeera! Puppeera! Tässä on tietty, I'm not, not Children of Podium ja upside-editökeen, taas tänne on juututtu. I I I'm dead dead dead dead dead. Dead. Mä en voi saada edes kenkää täältä, näin voisin lähteä aikaisemmin pois jos voisin keppanaa täällä lähetyksessä, koska tänne ei ta pystytä toimittamaan niinku se uutisten lukee saa Viestin, no mä oon ihan kuullut rikkaa Suomen futiksesta. Mä oon ollut tässä näin sitten aika pitkään uutispimennossa. Onks että se Stuart Backsein Suomen futismaajoukkueen. Niin valmentaja en nyt saanut kenkään vaikka eikä. Joka tapauksessa laitetaan Suomen Fudismaa-joukkueen hienolle esitykselle seuraava toive. Pohjalla on Suomen futismaajoukkueen kieltä. Siinä mielessä seuraavaksi teille Mikael Forsell. Teki vaalin kyllä, äh, mutta kuitenkin äh, lukee teoksen Jänis ja Kilpikonna ainakin osittain. Jänis ja Kilpikonna. Jänis ja Kilpikonna kiistelivät siitä, kumpi oli nopeampi. Tietysti minä, sanoi Jänis kaikille muille eläimille, jotka kuuntelivat ympärillä. Katsokaapa, miten isot takajalat minulla on, ja olen kuuluisa siitä, miten hyppelen ja loikin ketojen halki. Totta puhut myönsivät mäyrä ja kettu ja peltohiiri päätään nyökytellen. Kilpikonna kohautti harteitaan. Saadaanpa nähdä, se sanoi. Jos olet noin varma, kai juoksemaan kanssani kilpaa. Vai kilpaa, hekotteli jänis ja juoksi kehää kilpikonnan ympäri. Älytön ajatus. Minähän voitan taatusti. Mutta ei minulla ole mitään sitä vastaan, että teen sinut naurunalaiseksi. Valitse aika ja paikka. Kun soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti. Mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet. Hyvää he kuuluvat parhaaseen A-ryhmään. He eivät renkkaa. Näen, ulos, sisällä. Mutta, kun virsataan, virsataan mutta... Tässä on kumeli ja parasta A-ryhmää on kappaleen nimiä parasta A-ryhmää. Edustaa myöskin Anna Lainen, sillä Anna on tietenkin A-ryhmää, niin kuin Arskakin on kullut A-ryhmää. Me olemme A-kerho täällä tällä hetkellä. Anna Lainen, mikä sillä tilanne on studion ulkopuolella tällä hetkellä? pelastustoimia on vielä jäljellä. Yli puoli tuntia ja melkein puoli tuntia on jo mennyt. No se on tilanne, että mun pitää Ari ihan kohta lähteä palaveriin, että mä en voi tässä enää kauaa olla, mutta tota, sen mä haluaisin kertoa vielä, että Baxter jatkaa huuhkajien peräsimessä ja sen lisäksi uutisissa kerrotaan vielä, että Suomenmaan mukaan Jussi Pajunen siirtäisi kerjäläislain kunnanvaltuustolle ja mitäs muuta täällä vielä? Joo, se onko ollut 25 minuuttia ihan pimennossa, niin tämä on mm. niinku, mukaan mukana yhteiskunnassa ja näin päin pois, että se on hienoa saada uutisia. Niin Kyllä. On, onko siellä vielä jotain, jotain oleellista? On. Korkeasaaren lumileopardit kävivät neuvolassa. Ja kyse on siis näistä pienistä lumileopardeista kolme, ähm, jotka on nyt sitten punnittu ja rokotettu. Kiva. Toimittajalauman ja televisiokameroiden edessä. Niissä ovatko ne nyt siellä sitä vankeudessa? Korkeasaaressa, niin? <suh> niin, eli sinä ja Korkeasaaren lumileopardit olette samassa tilanteessa, Ari. Kyllä. Mutta sä, sä et sitten seuraat tätä, tota, nyt, sä lähdet kun maailman keskipisteessä olevaa, olevaa tapahtumaa. Joo, eikä mun pitää tulla neljältä kattoa sille, että, että jos et sä tulostu, tulee sieltä ulos, niin siitä tulee käsirysy. Joo, niin totta, että joskus neljän aikaan pyri, pyrimme to, tosiaan, eihän ei, sitä koskaan koska onnistuksen ylipäätään, että tietenkin mä voin juuttua tänne, näin, mitä sä sitten teet. Niin hei Ari, ihan oikeesti, kyl sun pitää sieltä tulla ulos. Siis anna tulee tekee sun jälkeen lähetyt, et ei, niin kuin, sä et voi jäädä sinne. No, tähän tähdetään, mutta seuraamme tilannetta tässä vielä puoli tuntia. Kiitoksia anna Laine, Helsinki. Turia. Joo ei näy vielä pressaa paikan paljon, mä voin tulla ulos Tarja Halunen kuitenkin haluaa omat poistinsa siis tästä tilanteesta ja halata meikälaista Niin vaikka ovi olisikin auki, niin en, en voisi vielä tulla ulos Tartsanin odotellessa tässä kummeli parastaan ryhmää Mutta tämä mies kuuluu Hän Tiroilee, Hän örveltää Hän survoo piereskelee, Arvostelee Aliarvioi Kerskailee kouri, Suomi! Suomi! Suomi! törkeä Ja pösille pösille pösille lopittaa tämän viikon lopunut Tukholmassa paikan päälle, no ajateltiin, että me on otettu yhteyttä Tukholmaan pösylöön, mutta täällä on niin paha tilanne, että me ei tiedetty ollenkaan, että mä jymähän tänne noin tunniksi, niin ää, ei ehkä osata pössölle, mutta kuitenkin omistetaan hänelle seuraava kappale. Väljekset kuin elvikset, kuin elvikset, blue, blue, blue sway, shoes, väljekset kuin elvikset. Kuin elvikset, am mut Veljekset kuin elvikset, elvis has just left the building, veljekset kuin elvikset, am mut mama bula, veljekset identtiset aivan halus näpä, tyljä vaiva nollakseen, kuin idon insallantai niin, I'm nothing but mustat tukat, ostin mokka kengät ja sukat Hommas king kinda vanteinen so right mama, veljekset, kuin elvikset Veljekset kuin Elviksen. Veljekset kuin Elviksen. Veljekset kuin Elviksen. Selvisessä the Building. Kuyn, pelu, Lappam, lupam, veljekset kuin Elviksen. Veljekset Arnia Allan Se, koska kuninkaaseen Allan taatuo oman Craigslandin rakentaa. Ja Turku tarjoaa aina. Oli tietenkin Herätti mielenkiintoa. Lasse Matso laittoi tahdon Turkuun. Väljeksi, kuin elvikselu. Ja mikko viesti, että voisin osallistua 70 sentillä peltoisin laajatettavaan Turun matkan kustannuksiin, kun pääsisikin Turkuun täältä mä oon jumissa, mä oon jumissa Ja Kisali Toikka viesti, nostaa ylös Suomi, Suomi, Suomi, Suomi Hyvä Ja Suomi, Suomi, Suomi Suomi on laittanut viesti Suomi, Suomi, Suomi En ole miksi moita ketä että tulee, pitää lukea kaikki Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi Ja Suomi Kivet Vaas, ja Valtio laittanut viesti, tosiaanko mulla on oma valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, valtio, suomi kuulostaa kotiin paremmat. suomi, suomi, suomi, kun valtio, valtio, valtio, voi Elvikseltä näyttää, muuten ihan aivan huomio sinä käyttää. pitäisi mennä sisuksi, ja liikkeet kyllä oppii, mutta sitten tullaan stoppii, sillä rytmiä, ja monet juuri peltoon laittanut sen suomi, suomi, suomi, suomi, yö, yö, uniklubi, uniklubi, ja Lindholmin Tulee laittoviesti, että noustais taas ylös. <mallan> Soitit joskus joku suomalaisen version Habio Everettistä Reinistä, jossa oli kauhean ruotsalaisen, ruotsalaisen, saksan kaveri, halusi kuulla sen. Kiitos, jos pystyt toteuttamaan sen taas. Tiedän siis ensi että mä en pystyn täältä hakemaan noita levyjä, kun mä oon jumissa täällä näin. Eli ei kuulla tuosta Oi, ja koska tällaisissa tilanteissa katastrofi on tilanteessa päällä, niin pitää silloin säästää kaikkea, ei, ei tuhlata kaikkea sapuskoja ja sun muuta. Mutta täällä ei mitään muuta kuin kynsiä, mitä mä pystyn syömään. Mutta mä annostelen niitä, niin ainoastaan viiden minuutin päälle ei syöä kynsiä. Mutta kuitenkin energialaulut. Hei, kaikki toimii levyltä kappale tähän tilanteeseen. Sopii myös äh, Chilen kaivosmiehien tilanteelle. Tai sopii äh, kappale mitään tähän säästää energiaa. koska ollaan tällaisessa tilanteessa, niin silloin pitää ottaa jonkun johtajan rooli käteen, ja nyt sen minä teen. Ja yhteyshenkeä täytyy, täällä pitää pitää yllä. Täältä löytyy myös säästä energiakapaleista, laulaa mukana versio, yksin harrastettu se, niin, yhteislauluhan, sehän toimii kaikista parhaiten. Niin. Ja siellä on, siellä on seuraava henkilö, tulee paikanpäin, odotappa sinä vähän vastaapa puhelimeen siellä, niin odotappa. Halujaa. Ilmeisesti sinne tuli toi, toi, toi, tuo, tuo herrasmies, oli tullut paikan päälle. Minä huomasin, että täällä tuli tullut uusia henkilöitä Näyttää ihan tuolta Arssin näköiseltä tyypiltä. Kuka hän onkaan? Haluatteko puhua tämän herrasmiehen kanssa? Joo, herrasmies, kiitos. Joo, hetki. Puhelimia, kiitos Siellä oli alojaa vastaus. Haluatko oli sinä tietoinen ollenkaan tässä katastrofissa sinä, niin että, että mä oon jumittunut tunniksi tänne studioon ja mä yritän päästä pois ja koko maailma seuraa tilannetta? Anna Lainen joo. Joo, joo. Miten tämä vaikuttaa suhun? Eläätkö täysillä nyt mukana tässä tilanteessa? Kyllä. Et se, että on tavallaan niinku sellaisia tilanteita, jotka niinku yhdistää kansan. Kun mä oon suomalainen, sä oot suomalainen, niin tavallaan me ollaan, ollaan niinku yhdessä tämän asian kanssa täällä näin. Niin me näytetään olemaan. Kyllä joo, niin valitettavasti. Niin tota, voitko sä ystävällisesti, kun ne siellä Chileessä huusi Chile, Chile, Chile, niin huuta Suomi, Suomi, Suomi siihen huolimatta Kiitoksia. Suomi, Suomi, Suomi. Kiitoksia, tämä, tämä, tämä helposti huomattavasti. Hyvästi. Hyvästi. Ja koska Pössöllä menee vielä huonommin, koska hän on Ruotsissa ja kukaan ei tiedä missä hän siellä on, minä olen täällä Radio Helsingin studiossa, aika on ja puoli tuntia jälleen, kansa jännittää, pääseekö pois vai koinkö, niin laitetaan Pössölle Ruotsiin viisi. En tiedä, hän kuuntelee netin kautta lähetystä, en tiedä. Ne on vielä siinäkin mielessä huonompi kuin tiilen kaivosmiehelle että mä ulos ja tuon ankeen ilman, mikä tuolla vallitsee. Tähän aikaa vuodesta seurat puoli olisi paljon mukavampi olla jossakin kaivoskukuillussa, eikä näkisi ollenkaan, minkälaikainen keli on ulkona. Mutta mulle, mulle toimitettiin taas bimbula bimbula bimbe tässä nämä nimittää että mä pääsen okay, tuosta studiol ulossta yli studion ovesta ylipäätään Sano, ulos yeah, yeah, yeah. minkälaisen kapselin että ne oikein Sano, toimittaakaan yeah, yeah, yeah, yeah. pitää olla pikkasen murfis murfis murfis En tullut viesti Tuomolta, että Facebookissa on ryhmä, auttakaa ari ulos huuta merkki onkohan muka, onko, onko, kertokaa ihan onko, pitäkö paikkaa, onko Facebookissa ryhmä, auttakaa ulos. Laiska tai puhti? Puhti! puhti, puhti, puhti, puhti, puhti, puhti, saa olla lukeva! Lukeva! Lukeva! Lukeva! Lukeva! lukeva, lukeva, lukeva, lukeva, Ja M kysyy, että kuinka piti, äh, pitkälle sitä reikää on siihen oveen jo porattu, kuinka monta senttiä puuttuu. Aika paljon mä en tiedä, mä oon on sen asia suhteen tällä näin. Sopiola, tai ja nyt se on latautunut vielä Suomi, Suomi. Lauri tähkä, Lauri tähkä. Sopiola pattita Jekku, Jekku, Jekku. Eksvaer, Sopiola villi taisi. Suo tässä helvetin hyvin menee. Sitten vielä tuli Suomi, Suomi, Suomi, Suomi. Hyvä Suomi. Se jekku jekku, jekku, jekku, Jekku. Ja tämä latautunut vielä nousee ylös, nousee ylös. Jepa. Jepa. Ja ikkunaan latautunut minäko sar paljon naisia kun jekku, pääset sieltä. Jekku, no, joo. Tästä checkailla nyt tätä tilannetta, että el el elämä kertaa pukkaa ja tietenkin on Hollywood-elimiä enääpä pois, että Murfeilissä kelpaat aina Pitää olla kun sinä siellä jumissa yhteen Chileen Kyllä, Itse mä oon käynyt, Arjo on käynyt nimisessä kaupungissa Pohjois-Chiilessä kun meni sinne, tuli heti maanjärjestys Ei kannata Viisiä puolat riitteli Puhti! Puhti! Puhti! Se on pikkasen pukeva! Pukevaa! pukeva, Pukevaa! Pukeva. Pukeva. Ja Henk kohta erittäin timmissä kunnossa! Ja Tatu on ottanut viesin, oisko Loukussa laittaa soittemeen Franti ja Vahasta liittyis teeman aivan oikein. Loistava huomio! Franti ja Vahanen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 Bränti ja vahanen oli vankeina holon saaren. ja vahanen kotimaa saten kaaren. ja vahanen, niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat ei parta pahoille kasva. Viestiä pukkaa, kiitoksia. Tämä tämä antaa mulle voimaa. Urakonen on tobiesti Baxterille ruottiin, ei sitä ole erotettu. Ja Jussi Saarinen on laittanut viesti missä olisi Ari Paska Peltoinen, Paskapeltoen. Paska http Suomi. ja yllä tämän viesti Ari Ari Ari on Kaisalon jo hankittuna, ei ole. Ja, ja Jukio laittaa, että ei ole löytynyt mitään ryhmää. Ja oli on tyhmällähtynyt viesti, saako siellä edes viinaa? Siellä en saa, saiskelee skaalia hämmitti. oli vankeina Holon saaren. Jode, ei että muistan toimiston porukalta kultakin puolelta mukaan pelastuskapseliin. Ja paskeleen laittavissa, ne ei ole pelasta kaaria. Mistä siellä on toi hei? Smurfi-piisiä autaan. Haisiko siellä pahata? Täällä haisee aina pahatua, kun on kun tekee. Mutta paitaa. Ei parta, parta pahoille kasvaa. Aria Ari! oli vankeina Radio Helsingin studiossa. Aria aari. Kotimaa pääsii sateen vahanen Niin lähti Enää pariket minutia jäljellä. Rasva. Miten käy, miten käy? hengitystään. Ei parta arille kasvaa. Pahanen. Pahanen. Ojelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Radio Helsinki. Työblän Vennär. Ruma. Lehmä. Hiekkapillu. Femakko. Nästi. Vittumainen tanssiteos Toassa 7.9. alkaen. www.susannaleinonen.com The future is nasty. Club, Club Farrow tekee, tekee paluu. Palu. G-Live Lab, Yrjankatu 3. Torstaina 19. heinäkuuta Cupacetic Brothers sekä Reino Nordi. Ska, Rocksteady, Calypso. DJ Lord Fatty, ovet auki kuudelta, liput kympi. Liikennemerkki, maitopurkki, hautakivi ja Kaiken takana on graafikko Helsinki Design Weekly alkaa perjantaina 20. heinäkuuta kello yhdeltä. Studiossa Anni Korkman ja Ida Kukkapuro. Olet koos pratega. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Kun on juhlittu tässä pitkän viikkoon, niin pitään tilanteeseen. Here, there, and everywhere. Olen Jumissa täällä studiossa. Ollut kohta tunnin. Katsotaan, miten operaatio etenee. Aika on vartin Otetaan kohta yhtey yhteyttä täällä studion ulkopuolelle. Median edustajien katsotaan, miten tilanne etää. Äiti, mä en halua olla studiossa! Mutsi, Äiti, hei! Mä haluun päästä helvettiin! Ei kukaan musta välitä. Jotenkin tuntuu sitä. Auttaako kukaan mua? aina yksin leikkiä. Niin, täällä yksin leikki tää Äiti, kun ollaan jumissa. Miksi toiset vaan niin niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, tää on ollut, ollut jo 45 minuutin mittainen viedolla roosa toistaiseksi! Otetaan kohta yhteys taas. Sitä on edesii. Olorossa oh, oh, oh, Kärsimystön tie, tie, tie Miehistä vaan Tää on, paras. Tää on matkamme pää Ei saa olla matkamme pää, mä pois täältä. Jo nälkäiset veet laivaamme piirittää Sateen kaaren maa ei kauasta Kun ystävys toivoja velje Malla on laitunut ryhmän nimi on Auttakaa Aari ulos ja Vappo on laittanut radioon seinälle liikin sinne. Ai, ai! Oi Jumala, kuinka nuo sanat voisin saada takaisin? Sateen kaaren maa jäi kauastaan. Kun veljeys ahto jäi. Mä oon päin aika raporttia sieltä studion ulkopuolelta. Onko siellä kenties Paulina Siljaura? Kyllä vaan puhelimesta. Hienoa. Mikä tällä hetkellä sillä tilanne studion ulkopuolella on? Onko siellä paljonkin tullut lisää tietosvälineiden edustajia? Tota, mä en tiedä murrutsa tästä tiedosta, mutta siis Anna lähti menee ja se <svai -tos> kuvaaja lähti menee. Ja tota, noi keskustelee Foodixista. Selvä, mutta onko siellä tota, esimerkiksi näkynyt tarin halosta Hän voisi tulla halamaan, että mä oon tässä odotellut, että tartsan tarj tulisi paikan päälle ja muisin rynnistää ulos sitten. Ei, tosかで että olsimmeen kahvikoneen huoltaja, mut ei oo mitään esimerkiksi auringonlaskun ei oo On niin millainen kiireitä. Se on niin kiireitä. Okei, mut mutta ollaanko sillä kuitenkin hengessä mukaan, onko omaisia onko, onko nyt ketään näkönys siellä nyt sitten vähän aikaa. No. Eikö se jäkäseni odottaa kuin 4:45 minuutiakaan? No, mut käy meni vähän tyylsä. On, on, on, onko onko näkö toihan vaikka. Onko se kun edes seuraavan ohjelman tekijä Anna Kari, ottaako hän si onko hän tullut edes paikka pala luottaako hän sitä, että pääsen pois täältä näin. Ei oo näkynyt kyllä annaakaan. Niin, se varmaan luovuttaa, että ei, ei pystytä pelastamaan näin lyhyessä ajassa, mutta katsotaan, seurataan nyt tätä tilannetta. Tää vähän, laitto, laitto kyllä nyt vähän vetää hiljaiseksi, mutta tämähän kärsimysten tietähän tää on nyt. Mä, mä oon tosi pahoillani, mutta koita kestää. Mä koitan, mutta ei tää kestä. Nyt, nyt, nyt, nyt pahalta. Kiitoksia hyvästi. Nyt tarvitaan, nyt tarvitaan. No, tuonne tuli levy, levy saatiin taas sujutettua tänne. Ja tässä on punainen risti, veripalvelu, lupa elää. Tämä sopii minulle. Yritetään jatkaa elämää tällä näin. Ja TT kysyi, että ketä ton äskeisen piisin esitti. Pitäis kuulla paremmalla somekielellä. Kuka? Nipponiti nipoti, se oli Wing, jos puhuttiin sitä Beatles-biisestä. Kaksois vielä Wing. Ei voi kai turvassa! Nyt mulla alkaa levyt loppua tällainen, eikä sä tuota pysty hakemaan lisää. Pitää sitten näin ollen kuunnella näitä tota, noin parempia levyjä, mitä täältä löytyy. Poikkeuksellisesti... Nyt on tilanne täällä paskiksessa tällä hetkellä. Ei, ei ovi aukee, ei ovi aukee. Toivottavasti 10 minuutin kuluttua aukee. Tässä täältä Tässä on ratsia. miesalta jäi ratsian levy tänne näin. Täältä löytyy kappale nimeltään. Me noustiin kellareistamme. Pakko soittaa se. Hyvä musiikki parissa. Eterissä toi toho viesti. Kun Tässä on kollageja ja kirjoituksia kellarista. Oitapä alusta. Aa ah, no niin tuota tulee taas. Oven autta lisää huonoa musiikkia. On no niin, nyt kohta vai Kun minä olin pieni ja istuin kellarissa. Lauroinen pimeässä ja elin niin nostaneet kiinnostaneet politiikan arkipäivät. Kellarini ulkopuolelle turhat melot jäivät. Minä kirjoitin omaa kirjaa mun omasta elämästä. Et musta ihan näytelmän pääosan esittäjästä. Kun on isommaksi tulin ulos kellarista. Alusin kirjani julkaistavaksi tein listan kustantajista Tuntui nyt kun ilmeisesti kukaan kustantaja on kiinnostunut ainakaan median tietojen mukaan mutta sitähän annetaan jumissa oleville tyypille vähän väritettyä vähän niin totuutta silloin tällöin Mäkin uskon että kesä jatkuu, vielä on kesää jäljellä Aitetaan salusta! Noustais ylös! Nostais ylös! Suomi! Suomi! Suomi! Hyvää kesää kaikille! Mulla on mennyt jo vuoden ajat sekaisin. Mä en tiedä mikä vuosi on ylipäätään menossa. Mikä vuosikymmen on? Kertokaa! Merkki, mä oon tunnut viesti, mä voin tulla sinne hurraamaan sulle, huutomerkki. Tule, tule! Suomi! Suomi! Huudetta Suomi! Suomi et aplodeja kiitoksia kohta, josta mä onnistuu. Massiivinen operaatio. Kohta tunnin jo historiassa. sulkeutuneena yksin ilman pösilöä. No niin, siellä Suomis oli viesti. Siia! Männikola laantun viesti! Suomi! Suomi! Suomi! Tuot baxter, tuot baxter, suot baxter! Sommas Hei! Hei! Sommas niiden! Ainoa mikä mua täällä lohduttaa, että onneksi on vielä kesää jäljellä, onneksi on vielä kesää jäljellä! Tuli räntää taivaalta, kun tänne näin. Parempi olla täällä sulkeutuneena studioon, mutta mikä mä kyllä näe tonne ulos. Nyt ei ole Tää on nyt tätä. Kohta, kohta pitäisi oven auta. Anna Karja tuli paikan päälle. Nyt mun pitäisi pitää saada rahoittua itteni ulos tätä Onnistuuko se? Se selviää ihan pari minuutin kuluessa. Hyvät naisten mikä pisi otetaan aina kokonaan. Sä etsit vielä tilaisuutta. Kaipaat jotain, etsit uutta. Voisko ystävälliset tiimet kerääntyä sinne ottamaan minua vastaan? D -line. Auki, mutta mä haluan poistua viimeisenä täällä näin. Mä santa. aikaa vettä tällä täällä näin. Kello ei ole vielä tullut Kello tuntia täyteen. Et tuntia itse ajateltiin, että menee jopa tunti, mutta me tehtiin samoin kuin Tsiilassa. Vähän aikaisemmin odotuksia aj aj ajatellen. Saadaan äijä ulos. Voi, siellä on Tarja Halonen. Me ollaan sankareita kaikki kun oikein kuiluun katsotaan. Me ollaan Sankare. Sankare, Suomi! Vittan Suomi! Vittan Suomi! Ihan jokainen. Ja... Arko tuonne niin lopeta. jo. minä kuulen lopeta. Hyvästi! Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarinaiset, jotka tosi paikan tullen pelkävä. Ne on ne sankarit, sellaiset sankarimiehet, jotka rahaa kadun kulmilla kerin. Vesi on viritetty taajuudelle 98,5 megahertsiä. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. Perjantai. Perjantai. Perjantai. Perjantaina. Perjantaina. Perjantaina. Perjantai. Perjantain. Perjantain. Perjantain. Perjantai. livekeikat starttavat helsinkiläisen viikonloppun. Kesän aikana lavalle nousevat. Tuomari Nurmio, Samae Koskinen, Mario Leinonen, Lyömättömät ja moni muu artisti. Kalasataman olohuoneesta löydät Teurastamon ravintoloiden terassit, ruokarekkoja, avoimen grillin sekä alkoholin ulosmyyntipisteen. Keikolle on vapaa pääsy ja meininki alkaa after kello 4, livekeikat puoli 7 maissa. Keikat tarjoaa Olvi. Lisätiedot teurastamo.com. Dronen eli multikopterin lennättäminen on upea harrastus. Lennokkiharrastajille varatut turvalliset lennätyspaikat löydät osoitteesta droneinfo.fi. Lampaan alle käpertynyt teinityttö halaa Paul Ankan vinyyliä. Vuosi on 1958 ja rock and roll on saapunut Helsinkiin. Yli 50 000 Helsinki-kuvaa nyt verkossa. Osta oma lempikuvasi kampanjahintaan 15. heinäkuuta mennessä. Helsinki-kuvia.fi. Vihibel, Yläkuijo ja Nopaharri eivät ole Lähipuiston asukkeja, vaan skeitti- eli laudalla tehtäviä huimapäisiä jopa vaarallisia manööverejä. Näitä nähdään Helsingin kadulla 12-14 heinäkuuta, Hellright-tapahtumassa, johon vapaa pääsy. Mukana tukemassa Takobel ruokala Monsters, Enesijuoma, ponke kauppa Radio Helsinki sekä suomalainen skeittilehti, Hang Up. Katso tarkemmin hellright.fi. Työplant Vennärp. Radio Helsinki.